טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו ממשיכים בהדרכה נוספת בקורס שלנו, התדר הזוגי. ובהדרכה הזאת אנחנו רוצים לצייר את ההתנהלות הנכונה ביחס להשפעות חיצוניות על המערכת הזוגית. אבל לפני שנלמד טכניקה מאוד מאוד חשובה שמאפשרת לבני הזוג להתמודד ולפתור בעצם כל בעיה שצצה להם במהלך החיים, אני רוצה לעשות סקירה על מרחב תחומי החיים שבהם אנו פועלים. ושמהם בעצם יכולים להופיע כל מיני השפעות כאלה או אחרות על המערכת הזוגית עצמה. חשוב לי גם להזכיר למה כל כך חשוב לנו לצייר את המבנה הזוגי הזה. אנחנו בעצם רוצים לייצר לעצמנו תמונה של זוגיות מושלמת, זוגיות אוטופית, שהיא תשמש אותנו כמודל ההתנהלות הזוגית אליה אנחנו רוצים לשאוף. ו... תכף נראה שהזוגיות המושלמת הזאת זה לא אומר שאין לבני הזוג קשיים בהתמודדויות. גם התמודדויות ממקומות חיצוניים, גם בזוגיות עצמה, ובכל זאת למרות שהזוגיות תהיה לא מושלמת, יהיו קשיים, בכל זאת אנחנו נגדיר אותה כזוגיות מושלמת. למה? כי היא בעצם מתנהלת מתוך התדר הזוגי. אוקיי? אז בואו נתחיל. זוכרים שדיברנו על זה שהנפש מורכבת משלושה קווים? כן? יש לנו את קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי. קו ימין במהות זה עונג, קו שמאל זה רצון, תחושת חוסר, וקו האמצעי זה חיבור. גם תחומי החיים שלנו מחולקים לאותו מבנה. תחומים, תחומי פעילות מסוימים ששייכים לקו ימין, תחומים ששייכים לקו שמאל, ותחומים ששייכים לקו האמצעי. אז בואו נעבור תחום-תחום, קו-קו, ונראה איך זה משפיע לנו על המערכת הזוגית. ואחר כך מה אנחנו עושים עם זה. איזה תחומים נמצאים בקו ימין? בקו ימין אנחנו מוטים תחומים שהאדם פועל עם עצמו ולמען עצמו. למה שעושה לא טוב. כל דבר שהוא עושה למען עצמו ועם עצמו, וכשהוא עושה, הוא מרגיש מאוד מאוד בנוח, ברוגע, זה קו ימין. קו שמאל זה המקום שהאדם פועל בחוץ, זאת אומרת הוא מרגיש שמשהו חסר לו, והוא יוצא החוצה כדי לממש, כדי להשיג, כדי להשלים את הדברים שחסרים לו, וקו ימין זה כל המקום שהוא מחובר לאנשים, זה כל יחסי התקשורת, החברתיות של האדם, המקום המשפחתי שלו, כמו שנראה את זה מיד. סך הכל יש לנו שישה תחומים. שבכל קו יש לנו שני תחומים, כן, אז בקו ימין יש לנו שני תחומים, שמאל שני תחומים וקו אמצעי שני תחומים. החלוקה הזאת שאותה אנחנו הולכים לתאר כרגע, מבוססת על ספר יצירה, זה ספר שמיוחס לאברהם אבינו, ספר קבלי עתיק, ובואו נעבור תחום תחום, נראה מה המהות שלו, ובאיזה אופנים שונים הוא יכול להשפיע על המערכת הזוגית שלנו. בואו נתחיל בקו ימין. בקו ימין התחום הראשון נקרא חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה המקום הרוחני והפנימי של האדם. זה המקום שבו האדם מרגיש שלם בתוך עצמו או שהוא עוסק כדי לקבל את אותה שלמות עם עצמו. זה המקום הפילוסופי שלו. שם האדם אוהב ללמוד, להשכיל, כן? ואנחנו לא מדברים על למידה שהיא לצורך רכישת מקצוע או איזשהו כלי עסקי מסוים, משהו שמקדם אותו. לא. אלא מה זה למידה? לצורך למידה. כשהוא נמצא שם, זה עושה לו מאוד טוב, זה מענג אותו. כשהוא פעיל בתחום הזה, הוא מרגיש מאוד מחובר לעצמו. זה למשל המקום שאוהב לקרוא ספרים, כן, ככה סתם לכיף, ללמוד תורה. עוד פעם, גם בלימוד תורה, זה לא לימוד אה, לשם השלמת חובות. אני צריך להספיק ללמוד את החומש היומי, את התעני היומי, יש לי כל מיני משימות תורניות כאלה או אחרות. לא, אני לומד. למה? כי כיף לי בזמן הלימוד. זה לא לימוד של הספקים. בטח זה לא לימוד שאני שואב כאן איזשהו ערך בתוך עצמי. זאת אומרת שאני, למה אני לומד? כדי להיות יותר חכם מהשני. לא זה המקום. זה לימוד ככה, כי פשוט כשאני נמצא שם אני מאוד מחובר לעצמי, זה, זה מענג אותי, זה עושה לי שקט. זה נקרא המקום של החוכמה. איך התחום הזה עשוי להשפיע על הזוגיות בצורה לא טובה? אז כאן זה יכול ללכת בשני כיוונים. או שהתחום יהיה יותר מדי פעיל, או שהוא יהיה... לא מספיק פעיל. מה זאת אומרת? באופן כללי, כשהתחום הזה פעיל, כן? במיוחד כשמדובר באנשים ששייכים, הנטייה הטבעית שלהם הם יותר לקו ימין, אז כשהתחום הזה פעיל בתוכם זה עושה להם, כמו שאמרנו, מאוד מאוד טוב. זה מעניק לאדם שקט, חוויית שלמות, מנוחה, רוגע. רק מה? בגלל שזה עושה לו מאוד מאוד טוב, זה מענג אז בקלות הוא יכול למצוא את עצמו נמצא שם יותר מדי, וזה יבוא על חשבון אשתו. כאן הכיוון הראשון שאנחנו מציגים כבעיה, כמשהו שעלול ליצור בעיה, זה איזה סוג של חוסר גבולות. כל כך טוב לו שביב עצמו, אז אין לו חשוב כוח לשבת עם אשתו ולדבר איתה, בהנחה שזה לא מענג אותו. כן, בציור שאנחנו מצעירים, בניגוד לאשתו, הוא לא כל כך צריך את התקשורת הזאת. מה רע לו שם עם הלימוד שלו? מה רע לו שם עם, ה... כן? עם האינטרנט? עם הסרטונים? הוא יכול להישאב לשם, זה מאוד מאוד כיף לו. ואז מה שעלול לקרות, זה שהאישה תרגיש קצת מוזנחת. כן, כשאנחנו מצעירים את זה ככה, שאיש הוא יותר הוא רוצה להיות עם עצמו, וה... אישה זקוקה לתקשורת כי זה הכיוון הכללי אבל בהחלט יכול להיות גם מצב הפוך שהאיש מאוד רוצה יחס מאשתו והאישה לא צריכה את זה היא תן להיות עם עצמה בכיף שלה אז כן זה פחות מצוי אבל בהחלט אפשרי ברמת ההיריון. אז בכל מקרה הבעיה הראשונה הכיוון הראשוני שיכול להיות בעייתי, זה שאדם נהיה יותר מדי עסוק בתוך עצמו כי זה עושה לו את המקום הזוגי. יכול להיות כיוון אחר, שאדם מאוד שייך למקום הזה, וכשהוא נמצא שם, זה יעשה לו שוב פעם מאוד מאוד טוב, אבל מכל מיני סיבות, הוא פשוט לא מוצא את הזמן להיות עם עצמו. הוא כל הזמן טרוד במשימות, בעבודה, כן? לפעמים דורשים ממנו להיות, כן, האישה. תתבע, המשפחה תתבע ממנו להיות בתוך הבית, לעשות ככה, לעזור, לסייע, להיות בתקשורת, להיות ב... כן? והמקום הזה, שהוא לא מוצא זמן להיות עם עצמו, לשבת עם עצמו בשקט, להתחבר למהות הפנימית שלו, כן? אז מה יקרה? הם יחוו תסכול מאוד גדול. חסר להם המקום הזה. ואז מה יקרה? בגלל שהחוויה פנימית נשארת ריקה, אז הלא טוב הזה גורם לו בצורה אוטומטית להיות חסר סבלנות, הכל נהיה לו יותר קשה, וזה כמובן מאוד בקלות, יכול מה שנקרא לצאת על האישה, הוא יהיה סבלנות, הוא לא מספיק מתמלא כדי לצאת ולהיות מחובר לאישה, אוקיי? אז אלו שני הכיוונים. כיוון אחד, יותר מדי פעילות שמזניחה את המקום הזוגי. מצד שני, חוסר פעילות שיוצר לעצמו חוסר פנימי, תסכול שמכניס את התסכול לתוך הקשר הזוגי. תחום נוסף שיש לנו זה תחום שנקרא חיים. מה זה חיים? המקום הזה, שהוא גם שייך לקו ימין, זה יותר קשור, גם כאן האדם פועל עם עצמו, אבל זה יותר קשור לממדים הפיזיים שלו. בריאות הגוף, תזונה נכונה, ספורט, התעמלות, כל המקום שכשאדם נמצא שם זה עושה לו טוב, זה מחבר אותו לעצמו, הוא מרגיש יותר טוב באופן פיזי, הוא רעב, הוא צריך לאכול, צריך לאכול טוב. איך המקום הזה יכול להשפיע על הזוגיות? אז גם כאן בשני כיוונים. או שהאדם יותר מדי פעיל, יותר מדי מתעסק עם המקום הפיזי שלו, הבריאותי שלו, מתעסק עם עצמו, זה עושה לו מאוד טוב, כשהוא שם זה עושה לו מאוד רגוע, אבל הוא עוד פעם מזניח, כן? לא נכנס מספיק לתוך הקשר הזוגי. ודבר נוסף שיכול לקרות, שיש כל מיני מצבים בריאותיים, בעיות בריאותיות, חולי, חוסר מנוחה, עייפות מאוד גדולה, תשישות, כן, אם זה במקומות יותר, כן, צרים, בזמן, אז הבעל מגיע הביתה, הוא רעב, זה לא טוב לו, קשה לו, הוא לא, הוא לא מחובר לעצמו כרגע, כי הוא רעב. אז המקומות האלה, כן, שיש איזו בעיה במקום הזה של הבריאות, של ההתנהלות הפיזית שלו, ברמה כזאת או אחרת יכולה להשפיע מאוד מאוד על הקשר. אז זה הצד הימני. מה קורה בקו שמאל? בקו שמאל יש לנו תחום שנקרא עושר. הוא בעצם מקביל לחוכמה. יש פסוק שאומר הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפיל החוכמה. החיבור העצמי של האדם עם עצמו נמצא בדרום ואילו העושר להשיג דברים מבחוץ, כסף, פרנסה, נמצא בצפון. והמקום, התחום הזה, זה בעצם התחום של הפרנסה של האדם, העבודה שלו, קריירה, עסקים, צבירת נכסים, רכישה של כל מיני דברים. אז כאן האדם, האדם פועל בחוץ. הוא יוצא מהבית שלו החוצה כדי להשיג ולמלא את החוסרים שלו ושל הבית. אז יש במקום הזה המון המון שאיפה, המון הישגיות, וגם באופן טבעי הרבה חוסר שקט וטרדה. כן? לא תמיד, אבל זה מקום שמאוד מועד לפורענות מהבחינה הזאת. למה? אדם מרגיש באופן פשוט במקום הזה חסר. הוא מרגיש בולט אצלו כרגע מה שחסר לו. אז אם הם, מה שנקרא, לא סוגרים את החודש, נוצ... והוא אחראי על המקום הזה, אז נוצר לו איזשהו סוג של לחץ, כן, להשיג את הכסף. זה, זה נחווה בתור איום, ואז הוא יוצא החוצה כדי להשלים את הפרנסה. גם כאן ההשפעה יכולה להיות בשני כיוונים. או שהאדם מאוד מאוד פעיל בתחום של פרנסה וקריירה, וזה עושה לו מאוד טוב, הוא מאוד מרוויח, הוא מאוד מצליח. אין לו בעיה של פרנסה, הוא לא מרגיש חסר. אבל הדינמיקה הפנימית זה שכל הזמן צריך להתקדם, לעשות, להשיג עוד הישג, להתקדם בעבודה, להגיע למעמד יותר גבוה, חשוב לו המקום הזה, השואף, הוא מאוד מאוד שאפתן. אז בפנים, בתוך אדם טוב לו. הוא חווה חוויות מאוד טובות תוך כדי העשייה שלו, רק מה? גם כאן הוא כאילו מזניח את המקום של הבית. הוא מזניח את המקום הזוגי מיתר, פעילות יתר של המקום הזה. ולכן, כמובן שהתחום הזוגי, ברגע שזה יהיה ככה, עלול, עשוי, אם אנחנו לא מגבילים את ההתעסקות בתחום הזה, הוא עלול להיפגע. האישה, כן, או האיש לחלופין, עלולים להרגיש מוזנחים. מצד שני, אותו קו יכול להיות לנו חסר. זאת אומרת, בני הזוג נכנסו לבעיה כלכלית, לא סוגרים את החודש, ואז נוצר מתח, נוצר תסכול, וזו בעיה שהרבה הרבה זוגות, הרבה מאוד זוגות חווים אותה. יש לנו בעיה כלכלית, ברמה כזאת או ברמה אחרת, והלחץ, וה... איום שנוצר כאן בגלל אותו חוסר משפיע עליהם בצורה לא טובה על המערכת הזוגית. יכול להיות שנוצרים כאן האשמות הדדיות, כן? האיש מאוד מאוד עובד, האישה לא עובדת, כן? לא עוזרת בפרנסה, והוא מאשים אותה, מתחיל להאשים אותה, למה את לא עובדת ובגללך יש לנו בעיה כלכלית. אם תצאי לעבוד הכל יהיה בסדר. או לחילופין האישה מרגישה שבעלה לא עושה מספיק. לא מצליח להביא כסף מה שנקרא הביתה והיא טובעת ממנה ודורשת ממנו להביא יותר כסף הביתה. אז אלו שני הכיוונים הכלליים של המקום הזה של העושר או שאדם יותר מדי פעיל או שהתחום עצמו יותר מדי פעיל הכל בסדר הוא פעיל אבל חסר בקשר הזה הוא כאילו לוקח את כל תשומת הלב מסיט את תשומת הלב הכללית של החיים והזוגיות נהיית מוזנחת או שיש באמת קושי אובייקטיבי באמת חסר כסף, באמת אין מספיק וזה יוצר איזשהו סוג של קושי למערכת הזוגית. תחום נוסף שנמצא בקו שמאל מתחת לתחום של העושר נקרא ממשלה. זו בעצם מערכת היחסי גומלין של האדם עם העובדים שלו, אם הוא מנהל עם העובדים שלו או אם הוא עובד עם ה... בוסים שלו עם המנהלים שלו וכאן זה מקום שמאוד מועד לפורענות פנימית למה? כי כאן האדם חווה את עצמו חסר ואז הרבה פעמים יש לו צורך להשתלט על אנשים אחרים זאת אומרת אם הוא עובד אז הוא ירגיש שמאוד מאוד קשה לו מצד אחד קשה לו לקבל מרות את המרות של הבוס וה... ולפעמים יש איזה סוג של בוס שהוא רודן, הוא תובעני יותר מדי, יחסי האנוש שלו בסגנון של הנחתת הוראות, ואדם שקשה לו להרגיש, לקבל את ההנחתות האלה, ירגיש מועקה מאוד גדולה, פנימית, הוא ירגיש רגשי נחיתות ביחס לזה שמנחיתים וככה אומרים לו מה לעשות, לא מתייעצים איתו, לא מכבדים אותו, אז במקום הזה הוא יחזור הביתה. מאוד מאוד פגוע, יהיה לו מאוד מאוד קשה כמובן להיכנס לזוגיות טובה, הרבה פעמים מה שקורה זה שאדם מקבל הנחתות כאלה, מרגיש נחיתות ערכית ביחס למנהלים שלו, זה יכול להיות אפילו אולי מאנשי הצוות שאיתו הוא עובד, הוא מגיע הביתה מאוד מאוד נחות פנימית, ואז הוא עלול לרצות להתרומם חזרה, והוא הופך להיות שתלתן בבית. כי המקום ה... בעצם המקום הנחות הזה הוא, מח, הוא מחפש, הוא גורם לו לחפש להתעלות חזרה. הורידו אותו, השפילו אותו, ימינו צריך לתרום מהם חזרה, איפה קל לו יותר לתרום מהם חזרה? בבית. לחילופין, יכול מאוד להיות שאדם מרגיש מאוד מאוד בוס. יש לו כוחות, כן? לא מורידים אותו ומשפילים אותו, אלא יש לו מין סגנון כזה של הוא התרגל. לה, להנחית הוראות, כן? ניתן דוגמה, יש בן אדם שהוא למשל איש קבע בצבא, איש קבע בצבא, כל הסגנון, שהוא סגנון מאוד, כן, זה, זה נצרך בצבא, הוא מפקד בצבא, וביום יום שלו הוא מנחית הוראות, יש לו חיילים, יש לו פקודים, והוא אומר להם מה לעשות, והכל בסגנון של פקודה והוראה. הוא מגיע הביתה, הוא רגיל לסגנון הזה, הוא לא יודע, הוא לא מצליח, או שהוא לא מודע, או שהוא, לא, או שהוא כן מודע, רק לא מצליח, לעשות את ההפרדה הזאת. הוא מגיע הביתה וכאילו ממשיך את אותו קו רודני, את אותו קו משתלט, וזה מופיע בבית מול אשתו, או אחר כך זה לא גם מול הילדים, אבל כמובן שהמקום הזה, שבעצם מחפש עוצמה פנימית דרך ההשתלטות על השני, לכן זה נקרא ממשלה, כמובן שיכול לעשות נזק מאוד מאוד גדול לחוויה הזוגית. ועכשיו אנחנו עוברים לקו האמצעי. קו האמצעי זה קו של חיבור. איזה סוג של חיבור? חיבור עצמי. זאת אומרת, אני נמצא כאן באיזשהו סוג של מערכת יחסי גומלין עם עוד מישהו, אבל מה המישהו הזה ביחס אליי? המישהו הזה הוא בעצם אני. זאת אומרת, אני מתייחס אליו בצורה שאני מוצא את עצמי בו. איך זה נראה? בתחום הראשון זה בעצם יחסי ההורים עם הילדים ויחסי ילדים-הורים. זאת אומרת, או שאני מתפקד כרגע בתור אבא או אימא ביחס לילדים שלי, או שאני מתפקד בתור ילד <coughs> או ילדה, בת, ביחס להורים שלי. למה המקום הזה הוא מקום של חיבור, חיבור עצמי? כי אנחנו יודעים שהילדים וההורים הם בעצם המשך אחד של השני. האבא, ממנו נמשך הילד. הבן נמשך ממוח האב. זאת אומרת שהילד ביחס לבן שלו זה חלק ממנו, הוא לא מרגיש נפרד כאן, הוא לא מרגיש שהוא מתייח, מתייחס לעוד מישהו, לאיזה סוג של מישהו זר, לא, זה בשר מבשור, כן? אז כל מערכת יחסי הגומלין שלנו עם הילדים ושלנו עם ההורים שלנו, זה המקום הזה, ואיזה בעיות עלולות להיות כאן, אז כמובן הקו הזה, צריך לדעת שהקו הזה מאוד מאוד משפיע. כי היחסים שלנו עם ההורים שלנו והיחסים שלנו עם הילדים שלנו זה מקום שמשפיע על הנפש שלנו בצורה מאוד מאוד עמוקה. בגלל שזה מאוד מאוד קשור לחיבור העצמי שלי, לכן היחסים שלנו עם ההורים ועם הילדים זו, אלו השפעות מאוד מאוד עמוקות. יכול להיות שההשפעות בצד שמאל ובקו ימין יהיו גם מאוד הרסניות, אבל כאן זה עוד יותר עמוק. ולכן, הרבה פעמים, אם הקשרים שלי עם ההורים שלי הם קשרים לא טובים, יש לי בעיות אה, פנימיות עם ההורים שלי, אני לא מסתדר עם אבא שלי, יש לי כעסים עליו, אני לא מסתדרת עם אמא שלי, אני מאוד מאוד אה, ממורמרת, חושבת שהיא עשתה לי והתנהגה איתי בצורה מאוד מאוד לא נכונה, או שאני, יש לי ביקורת על איך הם התנהלו אחד עם השני, המקום הזה, אם הוא לא פעיל כמו שצריך, אם יש הרבה הרבה תסכול בקשר שלי עם ההורים שלי, זה משליך בצורה מאוד מאוד רצינית. עוד פעם, זה עושה לי חוויה מאוד לא טובה בתוך עצמי, וממילא אני מגיע לזוגיות בצורה מאוד קשה. או לחילופין, מה שיכול לקרות זה הפוך. אני מאוד מחובר להורים שלי, אני מאוד מאוד קשור אליהם. כאן זה מאוד מצוי אצל נשים. ידוע שהאישה הרבה פעמים מאוד מחוברת לאימא שלה, מאוד חשוב לה להיות קרובה אליה, ואז מה שקורה, האישה התחתנה, כן? יצרה לעצמה מעגל חיים חדש שלה עם בעלה, אבל היא עדיין מחוברת במין איזה קשר, אה, עוד פעם, מאוד מאוד טבעי, מאוד מאוד מובן, קשר עם האימא שלה או עם האבא שלה, והיא מבלה אצלם הרבה... וחשוב, היא כל הזמן מדברת איתה בטלפון, והם נמצאים כל הזמן בקשר, ואז הבעל מרגיש מוזנח, כן? אז זה מקום שיכול מאוד להפר את האיזון הזוגי ביניהם. אותו דבר עם הילדים. גם כאן הקשר שלנו עם הילדים הוא קשר מאוד מאוד חשוב, וגם כאן יש השפעה מאוד מאוד רצינית. זה יכול להיות... קשיים אובייקטיביים בחינוך הילדים. יש לנו קושי עם הילד, יש לו בעיות חינוכיות, יש לו בעיות בבית ספר, יש לו כל מיני עניינים אה, לא פתורים ואנחנו בתור הורים צריכים להתמודד עם הילד, להתמודד עם הקשיים שלו, אנחנו צריכים לחנך אותו. אז לפעמים כשיש בעיות חינוכיות, וזה גם דבר מאוד מאוד מצוי, בגלל שזה מכניס הרבה לחץ והרבה קושי והרבה התמודדות, זה יכול מאוד בקלות להשפיע עלינו בתור בני זוג וכאן נכנס גם הרבה פעמים גישות שונות ותפיסות שונות של בני הזוג ביחס לחינוך הילדים, ביחס להתנהלות שלנו מול הילדים. אני חושב שצריך להתנהג איתם ככה, היא חושבת שצריך להתנהג איתם אחרת ונוצר כאן איזשהו סוג של ויכוח, איזשהו פער תפיסתי איך צריך להתנהל מול ילדים עלול להפוך להיות בעיה זוגית. מקום נוסף שיכול להיות זה עוד פעם מקום שדווקא אין בעיות עם הילדים הכל בסדר הכל טוב רק מה? רק יש איזה סוג של התמסרות מאוד מאוד גדולה חשיבות מאוד גדולה שאחד מבני הזוג נותן למקום של הילדים שזה בא על חשבון הקשר הזוגי. כל הזמן כן למשל האישה או האיש מתמסרים, דואגים לילדים, כל הזמן איתם, כל הזמן חושבים עליהם, דואגים להם, והבן זוג השני מרגיש מוזנח. זה יכול להיות, הרבה פעמים, לפעמים, בני זוג מתחתנים, כן? מתחתנים, גרושה או גרוש מביא ילד אה, מהמערכת הזוגית הקודמת, מהנישואים הקודמים, לתוך הקשר הזוגי, וזה וה... בעצם לא הילד, מצד אחד, זה לא הילד של אחד מבני הזוג, ובן הזוג, ההורה, מרגיש מאוד מגונן, מאוד דואג לילד, מאוד, אז בצורה מאוד מאוד <coughs> הגיונית וטבעית, גם כאן יכולה להתפתח איזה סוג של לזנוח את הבן זוג, הבן זוג השני מרגיש מוזנח, או הפוך, כן, או שבן הזוג השני לא מספיק מתייחס, ולאישה מאוד מאוד חשוב היחס שלו לילד, שהוא ירגיש... ירגיש חיבור איתו ומקורב איתו ומרגישה שהצד השני לא מספיק משקיע בו, כאילו לא אכפת לו מספיק כי זה לא הילד שלו, גם כאן זה יכול להביא למתחים ולקשיים זוגיים מאוד מאוד לא פשוטים. אז זה התחום שנקרא בנים, זה תחום של קו האמצעי ומתחתיו תחום שנקרא שלום וזה כל המקום הזוגי שלנו, הזוגיות עצמה. עכשיו שימו לו טוב, כאן בתחום הזה, כאן אנחנו נכנסים לנקודה מאוד מעניינת. אנחנו כרגע, על מה אנחנו דנים? אנחנו מדברים על השפעות זרות, חיצוניות, על הקשר הזוגי עצמו. וכאן אנחנו מוצאים את תחום הזוגי עצמו. אז מה זאת אומרת השפעה חיצונית? אנחנו הרי בתוך הזוגיות. אבל את זה צריך לדעת, שגם הזוגיות עצמה, יכולה להיות איזשהי סוג של תחום שמשפיע על הזוגיות שלנו. מה זאת אומרת? אז קודם כל, למשל, יכול להיות בצורה פשוטה שיש לנו זוגיות קודמת, יש לנו ציורים קודמים מהזוגיות הקודמת או משקעים מקשרים קודמים, וזה משפיע, וזה מאוד עלול להשפיע על המערכת הזוגית שלנו. זאת אומרת, אני רגיל להתנהלות זוגית מסוימת, ואני רואה כרגע בזוגיות שלי שזה לא פועל באופן כמו שאני מצפה או כמו שאני רגיל אליו, זה ישפיע לי על הזוגיות הנוכחית. או לחילופין, הזוגיות הקודמת הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בעייתית, ואז נוצרים אצלי פחדים, ואני עושה השלכות לא נכונות של המערכת הזוגית הקודמת על המערכת הזוגית הזאת. אשתי, התנהגה, אשתי הקודמת התנהגה איתי בצורה מאוד מאוד לא נכונה ואני כל הזמן מפחד או מפרש את ההתנהגות של אשתי הנוכחית בצורה לא נכונה. כן, אז כיוון אחד זה שיש לי איזשהו ציור זוגי מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד שלם, איזה זיכרון מאוד מאוד מתוק מדברים שהיו לי בעבר, בזוגיות העבר, אם אני כן למשל איזה בעל תשובה והייתה לי חברה ואני רגיל או שיש לי איזשהו ציור בכלל, ציור זוגי בראש של חיים שלא על פי תורה ומצוות. כל מיני דמיונות כאלה מהעבר שלי. ואני מצפה לזה שזה יהיה ככה גם בקשר הזוגי הנוכחי והדברים לא מתממשים בדיוק כמו שרציתי, זה עלול ליצור איזשהי סוג של בעיה. אז זו אופציה של השפעה זוגית על הזוגיות עצמה. אבל יש מקום עוד יותר עמוק שזה בעצם קשיים אובייקטיביים בקשר הזוגי שלנו כרגע זאת אומרת אנחנו לא מנהלים את המערכת הזוגית שלנו כמו שצריך הזוגיות שלנו כרגע נמצאת במקום לא מתוקן או שאחד מבני הזוג נמצא מביא התנהלויות לא זוגיות בכל אופן לא הצלחנו עדיין לממש מה שנלמד בעזרת השם בהברכה הבאה את המבנה הזוגי השלם ו... יש לנו קשיים זוגיים, קשיים אובייקטיביים שאותם צריך לפתור. גם כאן, גם כאן, אנחנו צריכים ללמוד להתייחס לקושי הזוגי בצורה נכונה, ומה זה בצורה נכונה? בצורה שזה בעצם קושי חיצוני למהות שלנו בתור בני זוג. זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים כרגע, מבינים שיש לנו בעיה אובייקטיבית באמת, יש לנו קושי זוגי מסוים, למשל ניתן דוגמה, יש לנו בעיה תקשורתית, אנחנו לא מצליחים לדבר על הדברים, להתדיין על הדברים ולפתור קונפליקטים שצפים בתוך המערכת, לא מצליחים, יש לנו בעיה תקשורתית, אז זו בעיה אובייקטיבית שצריך לפתור אותה, כמו שבעיה בריאותית זו בעיה אובייקטיבית שצריך לפתור במציאות, כמו שבעיה פרנסה, בעיה אובייקטיבית ככה יש לנו בעיה זוגית אובייקטיבית שאותה צריך לפתור. רק מה? אנחנו לבעיה האובייקטיבית הזאת צריכים להתייחס כבעיה חיצונית ולהתמודד איתה. בדיוק כמו שנתייחס למקום של הפרנסה שלנו כמשהו חיצוני שאיתו אנחנו צריכים להתמודד ולהתייחס בצורה, להתמודד בצורה נכונה ככה גם מול הכושר הזוגי עצמו בתוך הזוגיות, אנחנו נתייחס לזה בתור בעיה אובייקטיבית שאותה צריך לפתור, אבל נפתור אותה בדרך התמודדות נכונה. אז אחרי שראינו את מרחב תחומי החיים שיכולים להשפיע על המערכת הזוגית ברמת הזוגיות או אחרת, אני רוצה שנבנה כרגע דרך התנהלות מסודרת להתמודד עם אותם קשיים והשפעות חיצוניות על המערכת הזוגית. אבל לפני שנלמד את שלושת השלבים של טיפול בהשפעה זרה על המערכת הזוגית, אני רוצה שקודם כל נגדיר מה זה בעיה זוגית. הזכרנו בדוחה הקודמת שכל השפעה זרה כזאת, איזשהו קושי חיצוני שמגיע למערכת הזוגית שלנו, מה היא עושה בעצם? היא מציפה לנו את הפער התפיסתי שקיים אצלנו. כשהכול בסדר והכול רגוע והכול זורם, נהדר, אנחנו מרגישים מאוד מחוברים, מאוד ביחד, הכל טוב. ברגע שיש קושי, זה כאילו מציף לנו איזשהו פער שנמצא אצלנו, שחבוי אצלנו, בתוך המערכת. בתוך המערכת הפנימית. ואני רוצה כרגע שנגדיר מה זה בעיה זוגית. בעיה זוגית, שימו לב טוב כרגע, בעיה זוגית זה כשאני מכל מיני סיבות מסתכל על בן הזוג שלי, או על בת הזוג שלי, ואני, אפילו זה מתחיל בתוך עצמי, כן? אני עוד לא אומר שום מילה. אני עדיין לא אומר אף מילה לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי, אבל פנימית, בתוך עצמי, אני מגדיר, היא לא בסדר. עצם זה שאני כרגע חווה שהצד השני הוא לא בסדר, יש לו בעיה, הוא לא פועל נכון ברמה כזאת או אחרת, כאן מתחילה בעיה זוגית. ומיד עולה לנו שאלה, רגע, אבל מה עם המקרים שהצדה שלי באמת לא בסדר? הרי איך אנחנו מגדירים כרגע? אם אני אומר שהוא לא בסדר, זו בעיה זוגית. אז ממילא, מה יהיה לא בעיה זוגית? שהוא תמיד בסדר. שהצדה שלי תמיד בסדר, אני תמיד חווה את בן הזוג שלי כבסדר, כטוב. מה זאת אומרת? מה, לא יכול להיות מצב שהצד השני לא בסדר? לא יכול להיות מצב שהצד השני לא פועל בצורה נכונה? אז למה אנחנו מגדירים שבעיה זוגית זה כשאני בא ואומר לבן זוג שלי שזה לא בסדר? מה התשובה לזה? גם כאן התשובה לזה תהיה הפרדה. הפרדה בין מה למה? הפרדה בין המקום שכרגע בן הזוג שלי מבטא, שהוא יכול להיות באמת לא בסדר, לבין המקום הפנימי שלו, ששם הוא תמיד נשאר בסדר. במינים אחרות, המקום הלא טוב, הלא נכון, הלא מדויק שהאדם, הבן זוג שלי מבטא כרגע, מקום שבאמת הוא פועל בצורה לא נכונה. מכל מיני סיבות, זה הצד החיצוני של בן הזוג שלי. זה לא הוא. זה מקום שבו משהו חיצוני השפיע עליו, ולא נותן לו לתפקד ולהביא את המקום הבסדר שלו כמו שצריך. אבל יש לו בפנים מקום נכון ושלם ומתוקן, שמכל מיני סיבות לא מצליח להתגלות. ולכן את ההפרדה הזאת אני חייב לעשות ולמקום הפנימי הזה אני צריך להגיע ובשביל להגיע למקום הזה וזה לא פשוט להגיע למקום הזה כי מה אנחנו אומרים? אנחנו באים ומסתכלים על איזה חוויה מאוד לא נכונה של בן הזוג שלי הוא פועל ומתנהג ומדבר בצורה מאוד מאוד לא נכונה אולי פוגעת, אולי משפילה, אולי בצורה שבאמת הורסת ברמה האובייקטיבית כל מיני דברים וכל מיני מערכות בתחומים שונים, יכול להיות שהוא באמת כרגע לא בסדר. אבל אני, תוך כדי, אני יודע שזה בעצם לא הוא. זה מקום, זה שהוא פועל ככה, זה בגלל שיש איזה משהו זר בתוכו שהשתלט עליו, ולא נותן לו לבטא ולהגיב למערכת ולמציאות בצורה נכונה ושלמה. ואת זה אנחנו רוצים, למקום הזה אנחנו רוצים להגיע וזה מאוד מאוד, שוב פעם, זה מאוד מאוד לא פשוט להגיע למקום הזה כי בצורה טבעית אני רואה את הצד החיצוני שלו, את המציאות שלו והמקום הטוב והנעלם, אולי הוא קיים שם אבל הוא מאוד מאוד נסתר כרגע הוא מאוד מאוד נעלם מהמערכת הגלויה וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות כרגע ללמוד איך לחשוף, איך לגלות את אותו מקום פנימי ושלם אז בואו נתחיל הרעיון הכללי שאנחנו מחפשים כאן זה לעשות הפרדה ולבודד את הקושי האובייקטיבי שאותו כמובן נצטרך לפתור אבל אנחנו רוצים לבודד אותו ולא לערבב אותו עם הזוגיות עצמה כן זה נשמע אולי פשוט ברעיון אבל במציאות זה לא כזה פשוט והרבה זוגות נופלים במקום הזה היכולת הזאת לבודד את הקשיים להשאיר אותם מחוץ למערכת הזוגית מאפשרת לבני הזוג להתמודד עם הקושי בצורה טובה, לפתור אותה, והעיקר הזוגיות נשמרת. הם שניהם ביחד מול הקושי החיצוני. אבל, אם הם לא מצליחים לעשות את זה, ושוב פעם, זה לא כזה פשוט, הם לא מצליחים להשאיר אותו בחוץ, אז מה שקורה זה שהקושי כאילו, נכנס ביניהם, מפריד ביניהם, ואז זה לא רק שהם צריכים להתמודד עם הקושי עצמו, אלא עכשיו יש בעיה נוספת, והיא הבעיה הזוגית. וכשיש בעיה זוגית, אז הקושי האובייקטיבי נהיה כמובן הרבה יותר קשה לפתרון. למה? כי הם כבר לא ביחד. כדי להבין איך עושים את ההפרדה הזאת, איך משאירים את הקושי בחוץ, אנחנו רוצים לצייר ציור של זוגיות שלא הצליחה לעשות הפרדה, ואחר כך אנחנו נתקן אותה. על ידי זה שנכניס לשם את התדר הזוגי, אנחנו נראה איך הסיטואציה משתנה בהתאם. גדי ולאה נשואים כבר כמה שנים. הזוגי שלהם ברוך השם בסדר גמור, יש ביניהם הערכה, חיבה, תקשורת טובה, הכל טוב, ברוך השם. לפני בערך חצי שנה גדי פוטר מהעבודה שלו. הוא לקח את זה יחסית טוב, כן, השגחה פרטית, והתחיל לחפש עבודה. החודשים עברו ועדיין הוא לא מוצא עבודה. אז הוא היה מדי פעם שולח קורות חיים, אבל בסך הכל החיפוש שלו, מה שנקרא, היה... הייתה אש על אש קטנה. לאה ראתה את ההתנהלות של בעלה, וזה לא כל כך מצא חן בעיניה. היא חשבה שהוא צריך להתרוצץ ולחפש באינטנסיביות הרבה יותר גדולה ממוש... ממה שהוא עשה את זה בפועל. היא באמת, היא עבדה, אבל המשכורת, כמובן, המשכורת החסרה של בעלה, גרמה לזה שההוצאות היו יותר גדולות מההכנסות ומה שהם עשו זה להתחיל, הם לנגוס בחסכונות שלהם. ובהתחלה היא, היא הייתה מסבירה לו שהוא חייב לנגוע יותר אינטנסיביות של חיפוש העבודה ולאט לאט, לאט ההסברים הפכו להיות יותר כועסים, הבקשות שלה הפכו לתביעה והעבירה בבית התחילה להיות מאוד מאוד טעונה. גדי מאוד הבין אותה, כן? הוא אמר לה שהיא צודקת וכל פעם שהיא ככה כעסה עליו, הוא נתן איזה יום יומיים של חיפושים יותר רציניים, אבל מיד אחרי זה הוא היה חוזר לאותה התנהלות איטית ורגילה שלו. אשתו, כן, לאה, רואה את החסרונות הולכים ונגמרים, והיא מתחילה להיות יותר ויותר בלחץ, מה שהגביר אצלה את התחושות הקשות, והיא התחילה להגביר את ה... מהלחץ שלה, היא הגבירה את הלחץ עליו, התחילה להאשים אותו, אתה... לא אכפת לך, אתה מזלזל בי, אתה לא אכפת לך מהזוגיות שלנו, מה קורה איתך, מאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. עכשיו הוא, הוא מאוד הבין את המצוקה שלה, הוא גם הבין שהוא צריך לעשות יותר, אבל בפועל הוא, הוא, הוא פשוט לא עשה, הוא לא, הוא לא התקדם, ותוך כדי זה שהקושי לא ממש נראה איך הוא נפטר באופק, תוך כדי גם הזוגיות שלהם הלכה והודרדרה. עכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין מה קרה כאן בעצם. בואו ננתח את זה ביחד. באיזשהו רגע נוצרה מציאות של קושי מסוים בתוך החיים שלהם, כן? פיטרו אותו מעבודה. הוא לא רצה שזה יקרה וגם היא לא רצתה שזה יקרה, אבל מה לעשות? זו הייתה המציאות. ואז מה קרה? לאט לאט התחילו להתגלות חילוקי דעות ביחס למה הם צריכים לעשות עם הקושי. היא מאוד רצתה אינטנסיביות, ואינטנסיביות הרבה יותר גדולה בחיפוש של העבודה ממה שהוא עשה בפועל. והוא, למרות שכשהוא דיבר איתה, הוא, הוא הבין אותה, הוא, הוא, הוא אפילו הסכים איתה בפועל, הוא לא עשה, הוא לא פעל. וחילוקי הדעות האלה, כן, הפער הזה בין מה שהיא רצתה לבין מה שהוא ביצע, ו, והמתח הגדול שנוצר סביב זה שהיה חסר פרנסה, התחיל ליצור חיכוך ביניהם והבעיה האובייקטיבית של פיטרו אותי מהעבודה, חסר כאן כסף, הפכה להיות בעיה זוגית. כן? איך זה בדיוק קרה? אז קודם כל, בואו נראה את השלבים. קודם כל נכנסה הבעיה לתוך המערכת, פיטרו אותה, זה הופיע. מה קרה לה? זה הכניס אותה לסוג של איום. חסר כסף? מה יהיה? והיא מאוד רצתה שהאיום הזה יוסר. איך הוא יוסר? כשהוא ימצא עבודה חדשה. ואז, מה הבינה? מה היא קלטה? שהסיבה לזה שהוא לא מוצא עבודה זה בגלל שהוא לא עושה מספיק. זו הסיבה. כלומר, יש לנו כאן בעיה. מה הבעיה? אין כסף. למה אין כסף? כי הוא לא עושה מספיק. ואם הוא היה עושה יותר? אז כנראה שהוא היה מוצא עבודה. וזו, וזה, וכאן בעצם זה השלב השני שבו היא מתחילה להגביר עליו את הלחץ. מה קרה פה? עכשיו היא נגד בעלה. הוא הפך להיות הבעיה. מקודם, בהתחלה, הם היו ביחד, הייתה להם זוגיות, הכל היה בסדר. והופיעה בעיה חיצונית, פיטרו אותו מהעבודה. היא גם הצטערה על זה, כמו שהוא הצטער על זה. שניהם הצטערו על זה. אבל ברגע שהיא הבינה שהוא אשם בזה שהבעיה לא נפתרת, הוא הפך להיות הבעיה. וכשהוא הפך להיות הבעיה, כאן התחילה בעיה זוגית, ומכאן זה רק הלך והידרדר. עכשיו, מה הייתה נקודת הכשל? כן? מה הייתה הנקודה הטועה? הטעות שלה הייתה שהיא לא הצליחה לחשוב עליו. היא הייתה מרוכזת בקושי ובאיום שנוצר כאן. ובצדק, כמובן. מלחיץ, אין כסף, הוא לא עובד, אני הולכת ועובדת, אני מתייגעת, אתה יושב בבית, לא עושה כלום. היה איום מאוד מאוד גדול. ואפשר להבין אותה, כן? אבל בואו נראה רגע איך זה היה נראה, אותה סיטואציה, איך היא הייתה נראית אם היא הייתה מצליחה להפעיל בתוכה את התדר הזוגי. פיטרו אותו. אוקיי, okay, לא נעים. צריך לפתור את הקושי. נוצר כאן קושי אובייקטיבי שחסר כסף. צריך לפתור את הקושי הזה. אבל, מה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות עכשיו, עוד לפני שהם מתמודדים עם ההתמודדות עצמה, עם הבעיה האובייקטיבית עצמה? דבר ראשון שהם עושים זה מחזקים את המודעות לעובדה שהקושי הוא קושי חיצוני. ודואגים לחזק את הקשר הזוגי שלהם. כלומר, הם צריכים להכניס למודעות הגלויה שה... שהם עכשיו נכנסים לסכנה. הים עומד להיות עכשיו סוער. נוצר איזה סוג של זעזוע במערכת. הם צריכים להבין שהם עומדים להיכנס למקום של התמודדות. וממילא, מה שהכי חשוב עכשיו, בגלל שאנחנו נכנסים למקום של התמודדות, זה לחזק את הספינה, להעצים את הספינה, לדאוג שיהיו לו כוחות להתמודד עם עגלים. הרי הים מתחיל להיות סוער, יש קושי. אז אנחנו צריכים לחזק את המערכת הפנימית שלנו. מה זה אומר? זה אומר דווקא עכשיו לדאוג לזמן של בילוי משותף, להגביר את האהבה והתמיכה ההדדית, לחזק את הביחד. לחזק את השותפות, דווקא עכשיו לדאוג לחזק את המערכת, להרגיש טוב אחד עם השני, והעיקר כאן זה להבין שזו התמודדות משותפת של שניהם. הם ביחד מול המציאות הבעייתית שניצבת מולה. והם מתוך אותה שותפות הם יעשו הכל כדי שהקושי לא יפריד ביניהם. הם צריכים להבין שמאוד בקלות הקושי עלול להפריד ביניהם. כי הם יתפסו את הקושי בצורה שונה. הוא איש ואישה, הם רואים אחרת. אנחנו גם לא חשופים, תכף נראה את זה, שאנחנו לא ממש חשופים למה עובר בן הזוג שלנו תוך כדי אותה התמודדות. ואנחנו צריכים להכיר בזה. ולכן כמה שהם יותר יחזקו את עצמם ואת הביחד שלהם, כך יהיה להם יותר קל להתמודד. אבל, בכל מקרה, אחרי שהם עשו את ההתחזקות הפנימית הזאת של המערכת הזוגית שלהם, בכל אופן, הקושי קיים, וחסר להם כסף, ולאה רואה את בעלה מתנהג בצורה לא נכונה. יופי, הם התחברו, והם אמרו שהם יהיו ביחד, וחיזקו את האהבה והקשר, הכל טוב ויפה, אבל בעלה מתנהג בצורה לא נכונה. היא רואה אותו יושב בבית ולא באמת משקיע בחיפוש העבודה, והיא רוצה לשנות את זה. והיא מרגישה שבעלה כרגע לא בסדר, הוא לא פועל כמו שצריך, וכאן מתחילה הבעיה. שימו לב טוב, ברגע שהיא רואה את ההתנהלות החיצונית שלו, את הבפועל שלו, באופן מעשי הוא לא פועל כמו שצריך, הוא לא משקיע מספיק, אבל היא מתחילה להגדיר אותו כלא בסדר, אתה לא בסדר, לא, היא לא עושה את ההפרדה בין אוקיי, okay, יש לך התנהלות חיצונית לא נכונה, אבל אתה בסדר גמור. כאן מתחילה, עלולה להתחיל בעיה זוגית. כשהוא נהיה לא בסדר בעיניו. הקושי התח... הצליח לחדור ולהיכנס בינה לבין בעלה. לכאורה, באמת, כשחושבים, מה היא כן, מה היא יכולה לעשות? איך היא יכולה למנוע את המחשבה הזאת? היא באמת חושבת שההתנהלות שלו לא מספיק טובה, לא נכונה, הוא באמת יכול להתאמץ יותר ובפועל הוא לא עושה. אז מה לעשות? להתעלם מהבעיה, לתת לו להיות שקוע בתוך עצמו או בתוך המקום שלו ולא לפעול ולהתקדם, הרי בסופו של דבר יש בעיה שצריך לפתור, היא לא יכולה לפתור את זה במקומו, היא לא יכולה לשלוח קורות חיים, אולי כן, אבל בסופו של דבר אם הוא לא יעשה את הפעולות, היא לא תמצא עבודה בשבילו. ומה נקודת הפתרון לזה? הנקודה היא להפעיל את התדר הזוגי. כן, מה זה התדר הזוגי? אני חושבת עליו. בלי שהפעיל את התדר הזוגי, היא מרגישה את האיום. היא מרגישה איך שהמצב הולך ומידרדר, איך הכסף הולך ונגמר, והוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות כדי לפתור את העניין. אז בואו נסתכל מבחינה אובייקטיבית, האם הוא באמת צריך לעשות יותר? מאוד יכול להיות שכן. האם הוא אחראי על הפרנסה בבית? בוודאי, הוא מתחייב על זה בכתובה. האם היא צודקת בטענות שלה? בהחלט מאוד יכול להיות שכן, אז מה הבעיה? הנקודה היא שבזוגיות צריך להיות חכם ולא רק צודק. היא אולי מאוד מאוד צודקת, אבל תוך כדי הצדק שלה, הזוגיות מתערערת. איך זה ייראה מתוך תדר הזוגים? כאן יש לנו בעצם שני שלבים. שלב ראשון, אני רואה את העובדה, אני רואה את העובדה שהוא לא בסדר, שהוא לא עושה מספיק. מצוין. זו עובדה. איך אני מתייחסת לזה? דבר ראשון, אני מכבדת את המקום הטועה שלו. נכון, הוא לא בסדר, הוא לא פועל נכון, הוא לא פועל מספיק חזק, זאת עובדה. אבל אני מכבדת את המקום הטועה שלו. אני כאילו, אני כמו מתחילה לסנגר עליו. אבל על מה הסנגור הזה נשען? הרי בפועל הוא לא בסדר, איך אני יכולה להגיד שהוא כן בסדר? הסנגוריה נשעדת על האמונה שיש משהו, אני כרגע לא יודעת מהו בדיוק, יש משהו שמונע ממנו לעשות את מה שהוא צריך לעשות בפועל. יש משהו חיצוני שמקשה עליו לפעול את המקום אותו הוא צריך לפעול. אני לא שוללת את המקום שלו בגלל המקום הטועה שלו. אני אומרת לעצמי, אוקיי, הוא לא פועל נכון, זה בסדר, אבל זה לא אום. זה משהו חיצוני, זה בסדר להיות כרגע לא בסדר, אני כאילו נותנת לו לגיטימציה, לגיטימציה זמנית כמובן, תכף נראה מה השלב הבא, להיות במקום הטועה. אני לא כועסת עליו בגלל שהוא לא מתאמץ מספיק. אני מבינה, אני עוד לא יודעת מה בדיוק הסיבה, אבל אני מבינה שיש איזושהי סיבה שגורמת לו לא להצליח לפעול את המקום הנכון. זה השלב הראשון וזה שלב קריטי. כי זה מה שמאפשר לי לא להתנתק ממנו רגשית. כי ברגע שהתנתקנו רגשית ממנו, אני מתחילה לכעוס עליו, יצרנו בעיה זוגית. אבל, אחרי שעשינו את זה, זאת אומרת נתנו לגיטימציה למקום הטועה שלו, למקום הלא נכון שלו, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. כי בגלל שיש כאן בעיה אמיתית שצריך לפתור, והוא זה שצריך לפעול כאן, אז אני רוצה לעזור לו, אני רוצה לעזור לו לעשות את הדבר הנכון. איך אני אעזור לו? אם אני אנסה להבין מה, אולי לעזור לו גם להבין, אולי הוא לא מודע לזה, להבין מה מונע אותו. מה מקשה עליו לפעול את המקום הנכון. מה עובר עליו עכשיו? מה חוסם אותו מלעשות את מה שגם הוא מבין שצריך לעשות? וזה בדיוק המקום של התדר הזוגי. מה התדר הזוגי עושה? הוא מכניס אותי למקום שאני חושבת עליו, על הקשיים שלו, על מה הוא מרגיש ביחס למצב. אני מפסיקה להיות מרוכזת בעצמי, בקושי שלי, בזה שלי נגמר הכסף כי אתה לא פועל כמו שצריך. אני מנסה להבין מה עובר עליו. אני לא יודעת עדיין מה, מה בדיוק עובר עליו, אבל זה מה שמעניין אותי. אכפת לי ממנו, ולא מהקושי שלי. ולמרות שזה ודאי קשה לי, ומאיים עליי עכשיו, צריך עוצמות נפש מאוד גדולים בשביל זה, כן? אבל אני מסוגלת לשים את עצמי בצד ולחשוב עליו. ואז מה קורה? במקום שאנחנו נהיים אחד מול השני, כן? שהיא תובעת ממנו שינוי, והוא מתגונן ומרגיש מותקף, במקום זה הוא מרגיש פתאום שאשתו איתו. היא מבינה את הקושי שלו. אכפת לה ממנו, ואז מה? הוא משתף אותה. תוך כדי תקשורת, הם מדברים על הדברים, הם מחוברים, והוא מספר לה, מה הוא מספר לה? מה מתגלה תוך כדי אותה תקשורת, אותו חיבור? הוא מספר לה שבאמת הוא מאוד רוצה לעשות יותר, אבל יש לו איזה סוג של פחד. הוא מפחד שהוא לא ימצא עבודה, הוא מפחד מלהיכשל, וזה מה שבעצם בולם אותו. עכשיו שימו לב מה קרה פה. דווקא מתוך הקושי נחשף כאן רובד הרבה יותר עמוק של תקשורת, רובד הרבה יותר עמוק של חיבור. ועם הקושי הזה, כשה, כשהיא חושפת, כשה, כשהוא מגלה לה את מה שהיא לא ידעה. כל הזמן שהוא עבד, היא לא ידעה שיש לו פחדים מכישלון, כי הוא תמיד הצליח. פתאום היא ראתה שבעלה יש לו איזשהו קושי עמוק שהוא מפחד מלהיכשל. והיא יכולה להזדהות עם הקושי הזה. היא מבינה אותו הרבה יותר טוב עכשיו, ומהמקום הזה היא גם יכולה לעזור לו הרבה יותר. זאת אומרת, שימו לב טוב, בלי שהיא הפעילה את התדר הזוגי שבתוכה והתחילה לחשוב עליו, באופן טבעי היא המשיכה לטבוע ממנו שינוי ולחצה עליו. מה זה עשה לו? זה רק הגביר לו את הפחד והלחץ. אבל עכשיו מתוך החיבור, היא יכולה לעזור לו להתגבר על המקום הזה, לעודד אותו, לחזק אותו. הם עכשיו שוב ביחד מול הקושי. ושימו לב טוב, זו נקודה מאוד חשובה. אפילו אם הם לא יצליחו לפתור את הקושי האובייקטיבי, אפילו אם הוא לא ימצא עבודה כרגע, והכסף והחסכונות ילכו וייגמרו, הרווחנו כאן שהחיבור הזוגי שלנו לא נפגע. אדרבה, הוא אפילו יתחזק ויתעצם. הקשר נהיה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. למדנו משהו חדש אחד על השני. אז זו בעצם הדינמיקה מול כל קושי שהוא, לא משנה איזה קושי. אני מסכם. כשרק מופיע הקושי החיצוני, אנחנו מחזקים את המודעות לחשיבות של הביחד ולחשיבות של חיזוק הקשר דווקא בזמן הזה. ואם אני רואה משהו לא בסדר אצל בן הזוג שלי, איזשהו סוג של תפקוד לקוי כזה או אחר, אני מכבד את המקום הטועה שלו, ודבר שלישי, אני מתעניין בו ומנסה להבין מה קשה לו, ומתוך המקום האכפתי הזה, אנחנו יוצרים חיבור זוגי הרבה יותר עמוק, ומתוך הביחד הזה, יוצאים להתמודדות הרבה יותר טובה ומועילה מול הקושי האובייקטיבי.